Не можу знати, як довго я пролежав у безпам'яті. Годину, день, може й більше. Коли вернулося розуміння, на грудях моїх сиділо сіре потяг і тоненько зіпало. Я запершу подумав, що то моя душа. Боявся дихнути, щоб не спудити її. Птиця шиковано злетіла, а душа лишилася під бабиним вовняним светром, Ледве тепла. Холод притлумлював біль струдженого побитого тіла. Коли втямив «Хто я іде, Спробував рухнути пальцями хворої руки, Вони подалися. Тоді сперся на лікті, роззернувся. Зелені плахти ялин нависали обабоки, Відчахнуті гілки лежали піді мною. Ось де був у мій рятунок. Ялинові лапи прийняли мене в падінні і поклали на м'який у стіл сухої хвої. Між деревами світліла прогалина, метрів за п'ятдесят курився ліденький димок. Я зрадів, що то, чиясь ватра зібрався на силах і потягся туди. Дивниця відкрилася очам. Курилося парою темне боліце. Ще й тихо побулькувало запахом тухлих яєць і згірклого воску. Зокола рясно впечатані в чорне багно сліди ратиць, віхті шерсті, пір'я. Видати сюди щось тягло звірину. Чей меніся купіль теж не похибить. І я... Сторожко встромив туди свою долоню, Її обхопило шумовиння похирців. Вода була тепленька, масна, як куряча поливка. Сяк так здер я себе одіж І сунувся в нуртливу теплінь. Шкіру млосно заштрикало, Заскомтало, відпускало нерви. Риб'яча душа, дітватство пробудилася в мені. Війнула шовковими плавниками, вертаючи в блаженну сонячну криницю мого первородного світу. «Бульк, бульк, бульк!» – булькотів на вухо лісовий котел. «Я вибулькнув з матері в яму, де мочили коноплі. Був такий мізерний, що вдівки матері до посліднього дня і черева не бачили».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 у воді мені було любо і безпечно. Всі ми вийшли з води. З води живемо, водою христимося. Вода очищає наші душі і омиває кости. А відтак піднімається в небо парою, щоб упасти дощем, щоб спородити і напоїти інших. Кожний із нас то жива крапелина води, що є земною і небесною водночас. Мене не раз питали, як ти вижив у голоді, холоді, в нетрищах лісу і з негодах світу. Я навчився розуміти воду. Вона часто замінювала мені хліб, тепло, ласку, освіжала і звеселяла серце. Навчіться любити воду. Всьому іншому вона вас навчить. Будьте, як вода. Нема загати, вона тече. Прорвалася гребля, далі тече. У круглому посуді вона кругла, У квадратовому квадратова. Тому вода й найсильніша, І найчистіша, Бо на сьомому камені очищається. Бульк, бульк, бульк, Віця в мене не було. Моїм сонцем і моїм місяцем була мамка. Руки її пахли молоком, а коси попилом з печі. Вони й барву таку мали. Ми були такі бідні, що бувало, мамка зашивала міг своїм волоссям, бо в хижі не знайшлося ниток. Вона була служницею пана Драга, а коли знайшовся я, звідти її погнали. Баба з ганьби теж хотіла її вигнати з дому, Та дідо не дав. Він лісникував у драга І здогадувався, звідки в доньки знайшлося дітвача. Мамка колисала мене у вербовій кошарці, Прив'язаній до яблуні. Подерла на пеленки останню свою сорочку, а коли я зоп'явся на ноги, то з ярі до снігу ходив у куцих ногавичках без сорочки і обувки. Так я й спав коло мамки на солможаку, набитому перетертою соломою. Увечері мамка клала мене на ладу і обмивала руки, лице, ноги, тоді хрестила й приповідала.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 Хрест під себе стелимо, Хрестом вкриваємося, Хрестом кланяємося І все зле від себе відганяємо. Прости нас, Господи, благослови! І цілували мене в очі, В одне і друге. Коли мені часом кажуть, Що мої очі на саме денце чужої душі заглядають, Я сміюся, це від моєї мамки. Вона любила цілувати мене в очі Моя мамка навчила мене подяки Розпочинати і звершувати днину подякою Приймати радощі й прикрощі з подякою Все, що стається з нами – благодать Це милість згори Навіть випробування Нам ніколи не посилається більше, ніж ми можемо знести щоб більший іспит, то більше від тебе хочуть. Знаходь у собі сили перейти поле смирення і прийдеш до тихої води.